napot, jó estét kívánok! Március 10-e van az Ildikók ünneplik névnapjukat. Minden kedves druszámnak boldog névnapot kívánok! Ez itt a Magyar Rádió órája 5-től 6-ig a WRSU, azaz a WRSU New Brunswicki Magyar Rádió adása, amit a Radgesz Egyetem Rádió stúdiójából közvetítünk. Az internet segítségével a Duplavi wwplaviersu.org címen, itt helyben pedig a 88.7 FM rádió hullámoszon találhatnak meg bennünket, akik most elszalasztják adásunkat, és később szeretnék meghallgatni, megtalálják az archívumban a Facebook oldalunkon, amely a Radgers Magyar Rádió címet viseli. Van e-mail címünk is, magyar óra a mai adás szerkesztő műsorvezetője Rózs Ildikó. Bizonyára feltűnt önöknek, hogy a múlt héten Devecseri Tamás, Sohár Istvánt és Harkó Gyöngyvért konferálta be a mai nap műsorvezetőinek, de be kell érniük velem mai napon, mert nekik elfoglaltságuk támad. Mindjárt azzal kezdem, hogy szeretném megköszönni Devecseri Tamásnak a múlt heti kedves nőnapi megemlékező műsort bizonyára azok a hölgy társaim, akik hallgatták meghatódottan. Hallgatták, és még egyszer nagyon köszönöm a magam és a nőtársaim nevében. A naptár szerint itt a tavasz, bár az időjárás megtréfált bennünket, a mi nap az alapos hóeséssel, de erre ébredtünk ma reggel, és ennek nagyon vidám hatása volt, ugye milyen szép, hogy hallgatjuk. A hóknak a nyomai már eltűntek. A jelek szerint most már valóban itt a tavasz. A mai műsor tartalma: mesét hallgatunk a gyerekekkel, majd a természetes gyógymódokban a banánról hallhatnak, ezután a havai mese faluból hallunk egy, egy riportot, amit Balai Brigitta készített a helyszínen, havaiban. Lesz még vidámság, kabaré és természetesen zene. Mindjárt most hallgassunk is meg egyet. pedig elmondom a helyi eseményeket. Az Amerikai Atlétikai Klub meghívja önöket 1848. március 15-i forradalom emlékére megrendezett nemzeti ünnepére. 2013. március 17-én lesz délután kettőkor. Az ünnepi megemlékezést a New Brunsviki Magyar Egyházak és Egyesületek Bizottsága rendezi. Természetesen sok felé lesznek ünnepi megemlékezések, úgy mint a, a magyar tanyán, Pennsylvániában, március 17-én vasárnap, ahol délután két órai kezdett el, Pázmány Géza atya Szentmisét mond, megemlékeznek a márciusi ifjak által kezdeményezett 1848-as forradalomra is annak áldozataira. Ünnepi megemlékezés lesz Fairfieldben, ben Connecticutben, szintén március 17-én délután három órakor beszédet mond Dán Károly, főkonzul. Most egy beteg kisfiúra hívom fel a kedves hallgatók figyelmét, Szalkai Huba Károlyra. A nyolc éves fiú gerinc fájdalmai mögött 1912. augusztusában csigolyákból és keresztcsontból kiinduló, rossz indulatú daganat igazolódott. Huba túl van a műtéteken és a kemoterápián, de a végleges gyógyulásához még szükséges egy műtét, hogy megakadályozzák a bénulást. Ezt Ausztriában vagy Németországban tudják elvégezni. Ehhez kérnek anyagi támogatást. Nagyon sok pénzt kell hozzá sajnos. Ha Szeretnének segíteni, akkor keressék fel a helyi egyházvezetőket ez ügyben, vagy az interneten a keresőbe írják be, hogy Szarkai Huba Károly, és ott megtalálhatják a részleteket. Most a gyereksarok következik, hallgassunk zenét, először majd mesét. hogy megismertem a testvéremet. A testvérem, a testvérem más nem is lehet. Szerintem a világon ő a legjobb gyerek. Volt már úgy, hogy sírtam is, de az nem sokáig tart. Elvette a játékomat, és Helyben marad Nem tudom Hogy milyen volt A világ nélkülem Elhozott Egy napsugár És ide érkeztem Megismertem a nagy folyót És a kékeget De az a legjobb Hogy megismertem a Testvéremet Az a legjobb ha a gyerek egy helyben marad. A testvérem, a testvérem más nem is lehet. Szerintem a világon ő a legjobb gyerek. A testvérem, a testvérem más nem is lehet. Szerintem a világon, ő a legrosszabb gyerek. Hallottátok gyerekek? A testvére az nagyon fontos. Az a vádért, hogy nem mondom be a számokat, hogy mit hallunk. Ennek az az oka elsősorban, hogy kapkodunk főhöz fához, mert rengeteg technikai problémánk akad. Nem működnek a CD játszók, a nem is tudom néha, hogy mi megy ki a, a rádió hallgatóknak a fülébe. Elmondom akkor, hogy az ezelőtti számos korpió együttestő az ünnepnap című szám volt, most pedig Halászjutka énekelte a szeresd a testvéredet. Most pedig a következő minden igaz megszólaló mese címe a Kőleves <tos> Egyszer egy szegény, háborúból hazatérő katona, ment egyik faluból ki a másikba Béj, rongyosan szegény és éjesen. De viza nem kénálták meg sok sejtfalás kenyérrel, vagy egy kicsi meleg levessel. Bék éreszkedett egyik házhoz es, s kért másik háznál is. Vagy a kutyát reja vagy olyan szegénynek tették magikat, hogy semmiük sincsen. Hát ő így, ahogy Béme menegetett, elhatározta magába, hogy megáll. Legyen az akárki, ahova Béme a legelső házhoz, ott én főzök levest, megmutatott. Felesvett a kapuból egy követ, és Béme a legelső házhoz. Ebbe egy asszony volt. Jó napot, öreg anyám! Adjon Isten, vitéz, uram. Hát, hogy mint szolgál az egészsége? Hát, szolgál, ahogy szolgál, hát, azt mondja, vitéz, hogy szolgál? Hát nekem esetben úgy szolgál, ahogy szolgál. Csak ennék valamit, ha vónas, ha adna szűvesen. Jaj, lelkem vitízról, adnék ki, ha volna. De én is olyan szegény vagyok, mint a ha megere. Semmim sincs. Tiszta, üres a kamarám, padlásom, mindenem. Semmi nincs, egy falár se. Hát, azt mondja, én nem vagyok annyira szegény. Nekem van itt a zsebemben né, egy jó nagy kő. Ebből én tudnék levest főzni, csak kéne vagy egy östötke, vagy fazék, valami, ahiban megfőzzem. Hát azt éppen ad, ha mert a fazekam van elég, azt mondja az öregasszony, csak nincs, amit belitegyek. Na, megmosta a katona a követ szépen, belitette a fazékba. Tüzet rakott az öregasszony. Vizettőt adta a katona a kőre, és oda tette főzni.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 Van nekem az eset, hozok én. Hozott egy kalács zsírt, azt esbeliáreszt tették oda a kazakba, keverkedik a katona, kóstolja, lesi az öregasszony. Azt mondja a katona, hát tudja, szoktam én kőleveseket főzni, de abban még kolbászes volt, az melyen jó ízű. Van nekem kolbászom, es! Azt mondja az öregasszony, hozok én egy darabot a kamarából. Azt mondja a katona, hozzon akkor két darabot anyám mert... Nekem is kell egy darab, s magának is. Azok, azok! Hozott az öregasszony két darab kolmást. A katona beljereztette azt a safazegba, kerekti kóstolja. tudja -e", azt mondja, ha van egy pár szem pityókája, és azt még ide, ha beljaprítanánk, az mondja, meghántsuk, Utána beli a prítsuk, s még ha zöldségjejes volna, az megadna a módját egészen. Van nekem az es, azt mondja az öregasszony, Az azt es. Hamar hozott egy pár zöldséget, picsókát, megpucolták, meghántolták, s beli a levesbe. Kevergeti a katona, ízleli, és az mondja az öregasszonynak, kóstolja csak meg, most bejó. Megkóstolja az öregasszony, s piaj. Sose hittem volna, hogy a kőből eljön jó leves sem főzni. Még hatták egy kicsit főni, és azt mondja a katona. Egy pár szem jó lenne ha volna, de ugye az nincsen. Hon nekem az es? Hamar még egy pár szem rizsátes Most tista olyan, amelyeneket én szoktam főzni. Megvárták, hogy megfőjön. Kitöltött egy jó nagy tányérval az öreg asszonynak egyet magának, és jó ízűen... El... Az öregasszony nem győzött eleget csodálkozni. Hogy lehet egy kőben helyen jó levest főzni, mikor jól laktak, azt mondja a katonának. Mondja, videé, nem adná el ezt a követ? Sokszor az sincs, amit főzek, és ebből melyen jó levest tudnék én főzni? Dehogy nem! 100 forinttét, adom. Az öregasszony hamar adta a 100 forintot és a levesből, ami megmaradott kő. Egy takargatóba belirételgette S félretette, hogy neki legyen Mikor levest akar főzni a katona megint a százforintval forintval ugyelson formált, hogy nehogy az öreg asszony, hogy meggondolja magát és visszacserélje. Így imád jó lakott es, s volt neki száz forintja is, vég arról test te igaz utat, amíg nem kapott még egy ilyen öreg asszont, aki nem tudja, hogy, hogy kell főzni a kölevest. Ott aztán újra jó lakott, szegény öreg asszony, hogy aztán melyen levest tudott főzni abból a bolakőből, az én nem tudom, mert ezt a mesédest kalári néni mondta el nekem. Lehet, hogy ők próbálták, amikor még szegények voltak Bokavinába. Még majas ha meg nem volt. Zene következik megint, ugye ott leszel Presser Gábor énekel. egy jelentkezem, ma újra vágyomre én is majd vízlen ahogy már léül aztán még Most pedig a természetes gyógymódok kezdődnek, mint ahogy régen. A banánról fogok mesélni. Sosem fog ugyanúgy gondolkodni a banánról, miután erre a felfedező útra jön velem. A banán magas rost tartalma, és benne a három természetes cukor, glukóz, fruktóz és szaharóz szinte mágikus erőt kölcsönöz az emberi testnek. A banán harcol a depresszió ellen, okosít, másnaposságot gyógyít, enyhíti a reggeli rosszuléteket és a másnaposságot. Véd a veserák, a cukorbetegség, a csontritkolás és a vakság ellen. Meg tudja gyógyítani a csipés viszketését és kifényezi a cipőjét. Ha még úgy véli, hogy a banánt hagyjuk a majmoknak, gondolj rá át újra. A banán segít leküzdeni a depressziót magas triptofán tartalma miatt, amely serotoninná alakul, ami az agyban egy boldog hangulat ingerület átvivő. Egyen meg két banánt egy megerőltető edzés előtt, hogy extra energiát nyerjen és stabilizálja vércukorszintjét. Egy banán az edzések során fellépő izongörcsök és az éjszakai lábikra görcs ellen is védelmet nyújt. A vizelettel való kálciumveszteség ellensúlyozására is jó, valamint erős csontokat épít. Javítson hangulatán és csökkentse a alhasi fájdalmakat, görcsöket. Kiváló stresszódó is egyben. A banán jó dúzzanat, csökkentésére, véd a kettes típusú cukorbetegség ellen, támogatja a fogyást, erősíti az idegrendszert és segít a fehér vérsejtek termelődésében. Köszönhetően magas B6 vitamin tartalmának javítson vérképén és enyhítse a vérszegénység tüneteit a banánban lévő vas által. Magas kálium tartalma miatt csökkenti a vérnyomást, véd a szívroham és a sztrók ellen. Gazdag tektinben a banán segíti az emésztést, emellett finoman, a keleátképző is eltávolítja a méreganyagokat és nehézfémeket a szervezetből. A banán prebiotikumként is szolgál, serkenti a barátságos bélbaktériumok növegedi, növekedését a bélben. Emésztő enzimeket is termelnek, hogy segítsék a tápanyagok felszívódását. Székreketése van? A banán magas rostartalma segít normalizálni a bél peristaltikáját hasmenése van, a banán megnyugtató hatása van az emésztőrendszerre és segít visszaállítani az elveszett elektrolitok egyensúlyát hasmenés hányás után. A banán természetes savlekötő megszünteti a savas refluxot és gyomorégést. A banán az egyetlen olyan gyümölcs, amely nyersen is fogyasztható, anélkül, hogy a súlyos súlyosbítanán, mert filmes bevonattal látja el a gyomrot maró savak ellen. A banánevés segít megelőzni a veserákot, védi a szemet, Makula degeneráció ellen is erősíti a csontokat a kálcium felszívódásának növelésével. A banán segít a tanulásban azáltal, hogy éberebbé teszi a tanulókat. Vizsgák előtt mindenképpen fogyasszon el egy banánt, hogy a magas káliumszintet kihasználva növelje koncentráció készségét. A banán magas antioxidáns tartalmú semlegesíti a szabadgyököket és védelmet nyújt a krónikus betegségek ellen. Egy banán étkezések között segít stabilizálni a vércukorszintet és csökkenti a reggeli rosszuléteket. Kenyebe a pókharapást, szúnyogcsipést vagy csalánkiütést a banán hely hogy enyhítse a viszketést és irritációt. Stabilizálja a vércukorszintet olyannyira, hogyha étkezés előtt, étkezések között banánt eszik, más nem is fog kívánni. Egy banán a testhőmérsékletet is csökkentheti, és lejjebb viszi a lázat, vagy segít egy forró napon. A természetes hangulatfokozó triptofán segít enyhíteni a szezonális affektív zavarokat. A dohányzásról való leszokást választaná. A banán nagy mennyiségű B-vitamint, valamint káliumot és magnéziumot tartalmaz, csökkentve az elvonási tüneteket. Szemölcsöt is eltávolíthat úgy, hogy egy darab banánhély belsejét a szemölcsre teszi, és raktapasztal leragasztja. Dörzsölje a banánhéj belsejét bőrkéz kézitáskájára vagy cipőjére, és száraz ruhával gyorsan fényesítse ki, azokat ragyogni fognak. Ja is persze, ne felejtsük el, hogy a banánból isteni finom turmixokat is lehet készíteni. Most már tudjuk, miért annyira boldogok a majmok. Ezután az értékes információ után hallgassunk zenét. Most komoly következik, Hallgassuk minnyájan szeretettel, de különösen nagy szeretettel küldöm Gulyás Mihályné Marikának, aki nagyon kedveli Kertesi Ingrid hangját, aki Johann Sebastian Bach Bistum by Mir című darabját fogja énekelni. Következő témához Balai Brigitta adott nekem segítséget. Balai Brigittát már ismerik a hallgatók, már többször eljött velem a stúdióba, hogy értékes témákról beszéljen nekünk, elsősorban azokat a témákat érinti, amelyek az ökoszisztémát érintik. Ma a havai mesefaluban készített riportot játszom le, amit február elején készített a helyszínen. Káspán Mertes alulunk a havai mesefaluban, itt uh, a nagy nagyszigeten, és uh, az értelmi szerzője, illetve kitalálója a magyar Hávai mesefalunak, és erről szeretném kérdezni, hogy meséljen egy kicsit a koncepcióról a hallgatóknak. A fiammal találtuk ki ezt a lehetőséget, megoldást, hogy beköltözünk egy erdőbe, egy esőerdőbe, és előről kezdjük a véletfeltételek, életkörülmények kialakítását. <sínt> És itt a nagyszigeten, 6-700 méter magasságban, tehát nem a, a tengerparton, egy kicsit hűvösebb ö, ö, éghajlaton, ö, egy óhia eldőben találtunk ö, alkalmas helyet. Fölépítettünk két házat, bázist, ahonnan tovább lehet terjeszkedni, meg a Teremtettük az alapvető infrastruktúrát, és úgy gondoltuk, hogy, hogy barátokat hívunk még ide, ez 2,4 hektár, 24 ezer négyzetméteres területen, tehát elég nagy területről van szó, hogy a jó barátokat hívunk, akiknek tetszik ez a fajta, hát egy kicsit nomád élet, bár teljes komfortot lehet teremteni. Hogy tudtok teljes komfortot teremteni az esveerdőben? Hát a napelemekből nyerjük az energiát, az elektromos energiát, a vizet gyűjtjük, esővizet a, a fürdéshez. Azt lehet tisztítani, de nagyon egyszerű megoldásnak tűnt. Első lépésben a városi vizet hozzuk <kül> ivásra, főzésre. A szemetet elszállítjuk. A, a szemétgyűjtő helyre, úgyhogy ilyen módon végül is minden tudunk biztosítani, amit egy, egy városi lakásban lehet, úgyhogy nem vagyunk rajta semmilyen hálózaton, és ezért nevezük ezt egy off-grid, tehát hálózaton kívüli megoldásnak az internetet leszámítva, amit aztán... Intenzíven használunk. Tehát az energiát tekintve mindenképpen önállátlásra törekedtek, és mi a helyzet az élelmiszerrel? Az élelmiszert egyelőre vásároljuk, de természetesen, ahogy itt sokan mások a környéken csinálják, törekez, törekszenek önellátásra, tehát létre fogunk hozni fóliás sátrakat, ahol, ahol a zöldséget meg tudni ter, termelni magunknak. Van két kecske, amelyek egyelőre a füvet nyírják nekünk, de nincs akadálya annak, hogy gyukokat tartsunk. Tehát ez, ez még előttünk van. Ezt inkább akkor csináljuk meg, hogyha már, már majd többen leszünk. Ha jól tudom, két éve jeltek itt. Mesélj egy kicsit a korábbi életetekről Magyarországon, hogy hogy vezetett az út idáig egészen Havaira. Hát a... a Magyarországi utunk az nem ide vezetett. Egyszerűen nyugdíjma mentünk, és kerestük a, a lehetőséget arra, hogy továbbra is valamilyen tevékeny életet éljünk. És akkor a, a fiamnak jött az ötlete, hogy ugye ő, ő Los Angelesben élt, és Hollywoodban, a filmes világban, ahol igencsak megelégelte azt a versenyt, azt a pompát, azt a ragyogást, csillogást, villogást, ami, ami hát egy kicsit hamis, azt az életet, és úgy döntött, hogy a gyerekének egy más életet szán. jött az unoka, és akkor, akkor találta ki, hogy, hogy valahogy egy sokkal egyszerűbb, életformát alakít ki és oda hívott, erre hívott engem és ezt örömmel vetük és, és csatlakoztunk hozzá. Ha jól tudom, akkor mindenképpen ez egy működő koncepció már, és a kérdés az, hogy ha valaki szeretne ezt csatlakozni, mert ha minden igaz van-e lehetőség, akkor ezt hogyan teheti meg? Ugye az első az, hogy, hogy ez egy baráti közösség, amit nem tudunk eléggé hangsúlyozni, tehát semmiképpen nem, semmilyen mértékben sem üzleti vállalkozás, mert egyszerűen arról van szó, hogy, hogy a barátainkat, vagy a, a barátainká váló ismerőseinket hívjuk ide, akinek ez a fajta életmód tetszik, aki hajlandó az életkörülményeit maga napról napra újra teremteni, kialakítani, és ebben, ebben lát lehetőséget a tartalmas életre. A lényege tulajdonképpen annak, amit mi csinálunk, egy, egy jó, kellemes, szolidáris, humánus, úgynevezett választott közösség. Tehát, hogy az életben az ember beleszületik úgynevezett természetes közösségekbe, a családba, településbe, még hogyha költözik, akkor is tulajdonképpen egy, egy ott már meglévő e, természetes közösséget talál. E, mi azt gondoljuk, hogy sokkal tartalmasabb élet e, alakítható ki olyan emberekkel, akiket az ember maga választ magának. Elsősorban állandó lakosokat váltok, vagy nem, inkább rövid nem rövid feltétlenül. Rövid. Ez, egy, ez egy közösség, egy baráti közösség, amelynek a tagjai, időről időre rendszeresen vagy kevésbé rendszeresen itt megfordulnak és amikor nincsenek itt, akkor pedig távolról követik a, a közösségi életét fejlődését, történetét tagjait megismeri tehát ö, ö, emberek, akik, akik tudnak egymásról, akik követik egymás sorsát és időről időre itt a mesefaluba összejönnek találkoznak ha, ha tetszik, lehet ezt egy egy üdülő szövetkezetnek is nevezni éppensége, csak még egyszer hangsúlyozom, hogy ez kifejezetten baráti jellegű, tehát nem üzleti vállalkozás. Semmi más célja nincs, mint az, hogy, hogy, hogy működjön, fennmaradjon. Tehát mindenképpen arra is számítatok, hogyha valaki csatlakozik, akkor esetleg a kétkezi munkájával is hozzájárul a meselfaló építéséhez. Igen, ez, ez, ez egy természetes állapot, hiszen a, aki egy ilyen ö, körülményt választ, az ö, azzal is számol, hogy sok mindent magának kell megcsinálnia. Természetes, hogy aki csatlakozik, az részt vesz ilyen módon a, a, a ö, ö, környezet alakításában, de ez nem feltétlenül szükséges. Akit ez komolyabban érdekel, a Hávágy Mesefalúhoz való csatlakozást, ez hol teheti meg, hol követheti a az Két módon, a Havai-Nagysziget-Mesefalú havai, eh, Facebook oldalon megtalál bennünket, és ott követni tudja, meg tud bennünket szólítani. Az életünket az pedig az offgrid.blog.hu eh, honlapon tudja folyamatosan követni. Nagyon köszönöm a Én is köszönöm! Eat my meal, thank you De rejáll minket meg talál, itt a házunk. A kiét is ez a hát. A mi egynek csendesen itt a házunk. A kiét is ez a hát. Húzz meg a munka, aki itt van minden. A havaiban ott a helyszínen jártál, és ott találkoztál ezzel a gáspármátyással? Igen, a, a havai mesőfalú ötletével kb. egy évvel ezelőtt találkoztam, és azóta követtem őket, illetve a mesőfalú életét interneten keresztül, a Facebookon keresztül és a blogokon keresztül. És most volt alkalmam február első hetében meglátogatni őket személyesen. És mégis, Na, hogyan, hogyan talált erre a témára? Ugye beszélgettünk már több rágyordásban is arról, hogy fenntartható hogy fejlődéssel, környezetvédelemmel foglalkozok. Igen. És, és érdekel közelebbről is az a téma, hogy milyen olyan közösségek léteznek Magyarországon, illetve külföldön, akik próbáljanak természetközeli életmódot folytatni, úgyhogy úgy élni, hogy minél kevesebb hulladéktermelődjön, illetve hogy figyeljenek arra, hogy a, a körülöttünk lévő állatokat, illetve a körülöttünk lévő természetet megkárosítsák. Uh -huh. Lényegében így, így kerültem velük kapcsolatban, és mégpedig egy másik magyar, közösség kapcsán, amit Pázmányi Mesefalunak hívnak. A Pázmányi mesefalu egy Budapest közeli település, ahol szintén a polgármester nőnek köszönhetően egy-két évvel ezelőtt elkezdte egy új falu közösséget, illetve egy új irányítás működik a falu, és így egy új közösséget próbálnak építeni, egy teljesen más szemléletmóddal, mint ami otthon is megszokható Magyarországon. Van. Miben látod a különbséget? Mondok egy-két példát. Az iskolák esetében próbálnak arra törekedni, hogy az élelmezés például mindenképpen helyi termelőktől vásárolt termékekkel történjen. Uh -huh. Tehát a helyi Igen. gazdáktól, illetve a művelőktől vásárolják a különböző zöldségek egy gyümölcsöket, illetve van egy olyan kezdeményezés is, hogy a helyi idősebb lakóktól, akiknek van földjük otthon, is megművelik, összeszedik az zöldségek egy gyümölcsöket, esetleg a tojás, húst, és beviszik Budapestre, ahol hetente a piacon segítenek ezt eladni. Ezzel is próbálják támogatni azt, hogy a falu közössége mindenképpen bevételhez jusson. Másrésztől például visszatérve az iskola példájához volt egy kezdeményezés az iskola, illetve az óvoda kapcsán, hogy próbáltak hulladékokból, például petpalacból, illetve gumiabroncsból játszateret építeni. Milyen palacból? Petpalacból, műanyagpalacból. Építeni. És akkor mi a párja ennek ott Havaiban? Havaiban a párja mindenképpen az, hogy próbálnak az Eserdök közepén egy olyan falut építeni, amelynek a közösségének tagjai, főleg magyarokból állna, illetve egy baráti közösség, ugye ez a lényege. És a lényeg az, teljesen függetlenül mindenféle külső hálózattól, tehát energiától. Tehát uh, úgy élnek, hogy maguk építik uh, fel az egész falut, illetve a várost, uh -huh. uh, kétkezileg, uh -huh. illetve semmilyen külső forrásra, energiaforrásra nem kapcsolódnak rá. Tehát uh, szolárral gyűjtik az energiát, illetve maguk gyűjtik a vizet is, amit felmelegítenek. A maximum, ami energiát használnak, uh, és automatizált az a, az a generátor, de minden más saját maguk próbálnak előállítani, tehát most folyik egy kiskertnek, palántázónak a kialakítása, illetve jelenleg a területen él még két kecske is, akik ugyanúgy például legelik a füvet, tehát próbálnak minden természetesebb életmódot folytatni a közösségnek a tagjai. Hogy oldják meg a hűtést és a fűtést? Kell ott hűteni és fűteni? Hávájral gondolunk, általában azt gondoljuk, hogy ugye meleg van, de Hávájon nagyon-nagyon sok éghajlat, ha bár egy kis szigetről beszélünk, nagyon sok éghajlat megtalálható. Akár egyik, egyik sarokra a másikra átélhetünk teljesen másik haladót. A jelenleg, ahol ez a magyar való található, ez az esőerdőben van, ezért a hőmérsékletek kicsit hűvösebb, mint a, a szigetnek a terem részein, és nagyon sokat esik az eső, főleg általában esténként vagy éjszakánként. Ezért napközben azért kellemesen, jelenleg ugye, téli időszakban olyan kellemes húsz van de uh -huh. uh, elég kellemes a hőmérséklet viszont elég sokszor van zápor eső. Illetve éjszakánként is folyamatosan esik. Nyár folyamán ez a hőmérséklet egy kicsit növekszik, tehát mondjuk olyan 30 fok körül van. Tehát visszatérve a kérdésedre, a fűtés és a hűtés kapcsán, fűtésre azt mondom, hogy nincs igazán szükség, viszont megoldható, ha szükség van rá. Tehát falkandalók be van szerelve a házakban, de nincs igazán rá szükség. A hűtés, ugye. Maga, tehát a hűtőszekrényhez kell, és a hűtőszekrények egy nagyon sokáig úgy működtek, hogy nem 24 órában működik a hűtő, hanem csak 8 órában, mert a, a szolár, szolárok ennyit a, tudtak ellátni energiában, de tapasztalatok alapján teljesen jól működik a hűtő, illetve megtartja az élelmiszernek a minőségét, a savatosságát úgy is, hogyha nem 24 órát megy, hanem 8 órát megy. Volt egy rész, amit sajnos ki kellett vágnom a riportból, mert pénzről nem beszélhetünk. Hogyha nem mondjuk ki az összeget, akkor el, elmesélni. Igen, háválybál eljutni, a... nem egy annyira költséges dolog, mint ahogy így első halászat. Így első halás az ember úgy gondolna, hogy hávály biztosan költséges odajutni is, illetve ott élni. Ez azonban nem így van. Én azt mondom, hogy webjegyek nagyon sokszor akár olcsóba kerülnek, mint akár bárhol belföldön, hogyha egy olyan időszakban szeretnénk menni, ami nem egy, egy nagyon keresett időszak. Illetve az ott élésköltsége, mivel említettem, hogy maga a másik a, a közössége semmilyen energiahálózathoz nem csatlakozik, ezért mondhatni, hogy a rezsiköltségek nagyon alacsonyak, tehát és beszéltünk arról, hogy fűtésre sincs szükség. Ezért lényegében, ha valaki oda szeretne költözni és a mesefalu közösségéhez tartozni, amilyen költsége számolnia kell, az maga csak a háznak a felépítése, ami szintén társadalmi munkában a közösség tagjai vállalnak. Tehát, ha így összességében nézzük, akkor egy jóval költséghatékonyabb és olcsóbb életmódot lehet folytatni Havajon egy nagyon szép természeti környezetben, mint akár Amerika egyes részén is. arról nem is beszélve, hogy Magyarországhoz képest. Ha esetleg valaki érdeklődne bővebben a témairán, bármikor megkereshet, talán a legegyszerűbb formában a Facebookon vagyok megtalálható, Ez nem mondanám még egyszer, akkor az elérhetőségemet, zöldfülű díva, és nagyon szépen lehetővé teszem, illetve egy komolyabb élekvődő esetén összekapcsolom a, a kedves hallgatot a közösségében közösségével. Köszönöm szépen, Brigitta! Köszönöm! Még egyszer elmondom Balai Brigitta elérhetőségét, mivel a végén gurgulázott a felvétel. Őt tehát a Facebookon lehet elérni a zöldfülű díva nevezetű oldalon. És most térjünk át más témára. Egy Zolán számot fogunk hallgatni, az a címai szerelmes dal, és utána pedig Nagybandó András nevetett meg bennünket a Kocka utca 13-mal. A következő dal a szerelemről szól. Partnerem Tarján György. Gosam, ir zamanğan hallas, ahoy Nem kell hazudnunk, hogy jó volt Ugyanilyen egyszerűen, ugyanúgy egyszerűen, így van Amikor jött ötvárom, ha esik most is vázom S lenne az utca kövény virág a verse tróni, nem állnak felhazúzni, az órák rendben járnak tovább. De ha azot sápad, báj, hogy bánod vagy. a délelőtt a kocka utcában, de gyakran akad egyéb csomege is.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 A múltkor eljöttek anyámék, és hogy le tudjanak feküdni, elmentük hozzájuk aludni. Negyedik emelet, 12 adóség. Nem mondja meg, hogy miért jött, kitalálom. Villanyszálla, vízdias, rászszámla, rádió, tévé, újságpénz, biztosító, házadó, lakbér, csak nem végrehajtó, egyik sem. Akkor ezt a napot megúztam.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 Sajnos el kell búcsúznunk, lejárt az időnk pár perc múlva 6 óra. A következő adást most már tényleg Harkó gyöngvéri és Sohár István fogja vezetni. Legyenek a készülőkek mellett a következő vasárnap is délután 5-től 6-ig. Mai utolsó zeneszámunk után az Ír Kollégák adása következik. További szép vasárnapot kívánok. Utolsó zeneszámunk az István a királyból, a Szájfel, Szabadmadár. Viszont hallásra! <tos> Legyünk vagy